2. Jakob Ellemann. Den rette beslutning. Var det forkert, at Justin Timberlake ikke at være glad for Biddy Spears' graviditet? Og må man godt snyde og bedrage for at opnå succes? Velkommen til sæson 3 af Marcus' reality-panelet, der stadig er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. med hjælp fra eksperter i dramakriser og Instagram-stories. Med mig i studiet har jeg Jeppe er kendt fra X the Beach. Og jeg har David Jasbo fra Paradise Hotel. Mit navn er Marcus Eklund, og du er med på en dytter. Hold op, det er boys i dag, hvad? Det er ren boys. Hold kæft, det er boys, mand. Ja, de er hyggeligt? Er du galt? Vi så fik slap i sgu af med hende, Nellem. Ja, det, også... det er altså så... Ja. Lige det der med, at David, du får lov til at tage ud alene i dag. Ja, det er, det er... jeg har simpelthen fået lov i det. Det er et ja, anledning. Hvem, hvem har bukserne på? Jeg skal lige vide, hvem har bukserne på det forhold? Uff, jamen altså, det vil jeg faktisk sige, at vi begge to har. Ej, det, det... Så føler jeg lidt, at hun har den. Ja, det føler jeg. Altså, jeg er ikke på det år, du gerne vil have det. ind i dag uden Jamen, yeah, vi havde alle sammen sagt af ja, Det er jo bare LM, en aftale, så gør jeg jo ikke. To gange i tre. Mm. To gange i tre. Ja. Det er fuldstændig sindssygt. Okay, yes. Nå, så er I, I lige meget gode om det? Altså, vi står over for nogle forskellige ting, der jo. Prøv. Det er jo hende, der har styr på f.eks. kalender og... <laughs> altså, yes. Og så, så er det jo lidt sådan, ja okay, vi kan, kan jeg godt... Har vi planer den weekend, <laughs> så er det jo lidt sådan noget, ja, hvor man lige du, hører, du, ja, du man hører, hører lige, ja. er, er der egentlig noget vigtigt, vi skal den weekend, eller, eller? Ja, okay, eller bare kan bare jeg sjov. godt lave nogle, <laughs> nogle løje, <laughs> må jeg godt. Ja, det synes jeg være sjovt. Er sjovt. Altså nu kan tæt, du, vi snakkede lige om det, inden vi gik i gang her, at du gik tidligere i går fra ja. Paradise Hotel via Play for på Ja. Er du, er du blevet kærestekedelig, David? Er du blevet Nej, det synes jeg ikke jeg er. Jeg hygger mig stadigvæk og går stadig i byen Og hygger mig Det ikke hver weekend Og det er ikke to gange i weekenden Ja, det er blevet lidt mere på et Lidt mere stille og roligt niveau nu Okay Hvad siger Må, du? Det Jeb, jeg Nej, men du... ja. Nå, jamen, jeg synes, at jeg har ude med David før Hvor han øh, er vild i varmen så... Ja, altså når ja, vi går ud det, Så er ikke han drikker Ja, jamen det er godt ja, Nå, David øh, jeg, Inden vi går til Jeppe Jeppe, du siger altid så meget Nemlig Så skal jeg lige øh, afgøre de øh, Lad os lige få taget de store ting af vejen Okay? Ja Allerførst øh, Der er kommet den der retsdag for dig og Ja, det altså, øh, jeg, jeg er nysgerrig påvirker den meget, den retssag der? Nej, det synes jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, sådan det, ikke. Nej, det synes jeg ikke, den gør. Nu, nu er der kommet en dato på, og nu kan man forholde sig til det, men... Altså, jeg har ikke skænket den så mange tanker inden... Det er jo bare så lidt... Nu må vi tage den i retten, så må vi... Der er en dommer, der må sige, om det er hende eller mig, der vinder, og... og ja, så tager du bare så... det, som det outcome er. Ja, det er jo, der er ikke så meget andet, der gør. Altså, jeg, jeg se... tænker, er det ikke noget... Altså, jeg tror bare, jeg vil... Jeg men skulle gå og gruble lidt over det over, Det kan være mm. sådan lidt uh, uh, og hvad, hvem vinder, og hvad hvis jeg vinder, og hvem og alle de her ting. Altså, yeah. Det er rigtig komplikale. nok, det kan man også sagtens forestille sig at man vil gøre, men det er også bare spildte tanker på den måde. Altså, jeg kan ikke jeg kan ikke påvirke udfaldet, af, hvad dommeren mener, der kommer til at ske, ved mm. at ligegyldigt hvor meget jeg over det. Så jeg jeg venter bare, så må vi se. Og selvfølgelig så kommer der da en tanke gang mellem at ja, jeg har ikke prøvet at være i en retssag før pligtig. Jamen det det altså prøvet at være altså der kommer så, så, så, lagt sag imod mod. Ja. der kommer sygt mange øh, altså så sidder der 30 journalister inde i den der retssal der. Ja. Det skal du nok forvente. Ja. Okay. Altså den der publicity, har du tænkt over hvordan du lige skal håndtere det? Jamen altså, nu har jeg jo en som snakker for mig, men ja, der bliver der helt sikkert åbnet <laughs> nu. Der bliver jo helt sikkert åbnet nu emner som det det. Der, der kommer en, en sag ud af det, hvor altså, jeg har også forsøgt at lukke den med Sille og har tilbudt hende nogle penge, for at vi ikke skulle gøre det. Mm. Fordi der også kommer mange ting på bordet med forskellige ting, og jeg ved ikke, om hun har udstillet mig rimelig meget øh, i pressen. Jeg har ikke øh, sagt så meget, så jeg ved også, ja, det, det bliver bare en... Yeah. Der bliver åbnet noget i hvert fald, det kommer der hen, det. Men du tager det sgu med en... Med, altså lidt, du tager det sgu lidt, lidt. Yeah. Du ser på det som, når det kommer. Ja. Yeah. Ja, okay. Jamen øh, og så det sidste spørgsmål angående det, så behøver vi ikke joke mere i det. Nej. Øh, hvordan har LM det med det der? Altså det er øh, altså det er jo en ex -kæreste. Det er jo ikke mere, det er jo, du siger er en ex Ja, Ja, ja. Og, og Så tager den her ex-kæreste med i retten og din kæreste kommer hen til at sidde ved din side i retten. Ja, det gør hun. Det Hvordan det hvordan, hun det. Jamen, hvordan, hvordan altså jamen LM hun charrer, hun charrer smadelt roligt. Altså hun synes det selvfølgelig det er en ærgerlig situation, men ja. hvad vil ikke kan synes det. Så ja. altså der er ikke noget, hun støtter selvfølgelig bare mig og ja. Ja. ja, men det er sådan jo ja. ikke længere. Du bor sammen med Elem, jo. Ja. Har det ændret sig? Altså, er det blevet er det mærkeligt at bo sammen nu? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var mere mærkeligt i starten. Ja. Fordi jeg har altid været vant til at bo alene, og jeg har altid boet i. Jeg har boet altid faktisk haft lejligheder, hvor jeg har været mig selv. Ja, okay. Jeg tænkte, ja, det er ja, okay. Jo. Så er ikke København, jo. så, er ikke, København, jo. så er ikke København jo. Men, men det, det er jo bare lidt mere normalt i Jylland. Ja. Og så har man bare været vant til meget plads, så man kan gå lidt rundt i stuer og soveværelser. Det ene og det andet. Og så kommer jeg over, og så... Vores lejlighed er jo 50 km. Ja, ja. Og der er så lige pludselig to, som skal deles om pladsen Og så jeg, jeg er sådan en, der godt kan lige gå lidt rundt og Så, det, det... Ja, det er så kommer, man jeg kommer man tæt sammen. Man kommer meget til, til at gå i cirkler. Ja. Hvorfor går du rundt... Går du bare rundt i Det, er nemlig lege ja, det gør jeg. ikke. Jeg får bare lige sådan, ja. og så går du bare. <laughs> nej, nej, jeg går ikke, men kender ikke det der man har, så har man lidt ekstra energi i kroppen, og man ved ikke lige hvad man skal gøre det. Så kan jeg godt lige gå lidt eller... er, altså jeg... ikke i <laughs> <laughs> Altså jeg føler også at nogle gange så jeg rejser mig fra min fra min seng eller sådan noget, så går jeg ud uden rigtig at have lavet noget, og så ligger jeg mig tilbage i sengen, så tænker jeg, det var lidt en ligegyldig tur, jeg var for her. <laughs> ja. Ja. Jeg har bare vil... ja. så er man bare sådan, Nå, jamen. Det er nok, det er nok mere rastløst egentlig. Hvis jeg snakker i telefon, så elsker jeg også at gå rundt. Mens jeg snakker, i stedet for bare at på en stol og snakke, så går jeg rundt i lejligheden og snakker imens, fordi... Jamen, det gør jeg også. Det er ja. med koncentrationen. Jeg har ja, det mere precis. koncentration, der går. er går faktisk også altid, når jeg tager Så det er ikke bare, fordi her. jeg går og tænker og går... <laughs> jeg troede okay. seriøst bare, du gik i cirkler hjemme og var sådan nej, noget nej, ikke. Nå, men jeg skal i hvert fald tage det som om, at kærligheden går godt med dig og Elim. Det går den er meget. Fordi det er, en, det er en fin overgang til hjemme nu jo. Ikke? Mm. Fordi der går jo kærligheden forfærdeligt. Nå, jeg... ikke? Altså det, det, så, så kan vi ligesom tage den der hen. Ah, okay. Yeah. Fedt. Så du den overgang? Ja, ja. Rigtig <laughs> flot røde trøde, du har i programmet. <laughs> ja, men du stadig på udkig efter kærligheden. Ja. Altså, og, nu har jeg haft det med, jeg tror det er fire gange, ja. du er her. Og du har alle gange, du har været inde, sagt, at man bare kan skrive til dig, mm. så finder du, <laughs> finder du ud af det ja. på Instagram. Ja. Øh, og det går stadig dårligt. Det går rigtig dårligt. Det går rigtig skidt. Er du på dating-apps? Det er faktisk kommet. Det er jeg det er faktisk... Det tror jeg Jeg har faktisk været på dating-apps i, i tre uger nu. Tre dating-apps er jeg kommet på. <at> jeg er på dobbelt, jeg er på smitten og jeg er på Tinder. Hold da op. Jeg, jeg har det dårligt hver gang jeg er på appen. Jamen, jeg, jeg, altså... <laughs> det er overhovedet ikke mig. Nej. Nej. Prøv at høre den du. Jeg hedder det dobbelt. Ja. Ja. Smitten og Tinder. Nå, jamen så altså, har du det dårligt hver gang, du... Hver gang, jeg <laughs> ja, ja. <bunden>. er på <laughs> no, okay. Fordi man får... Så sidder jeg der, og så skal jeg sidde der og swipe, og skal jeg sidde og møde en anden fremmede. jeg ved ikke, om hun er fed eller grim, eller hvad der skal ske, når jeg først møder hende. Og jeg sidder og swiper, og jeg matcher, og man skriver lidt, men jeg gider jo ikke i sidste øjeblik. Og så er jeg... Lige nu der har jeg brugt flere timer på det lort. Ja. Men, er det ikke bare sådan... Jeg, jeg føler også nogle dating apps, det er sådan nogle, Det er bare ren anerkendelse. Folk, så er man sådan, at der var en der mig, nice. øh, jeg kan videre. Og så er man sådan lidt... Og så man, man gider ikke rigtig mødes, i, når det kommer stykket. Nej, og jeg ved ikke, hvor mange jeg matcher med. Og så skriver man dig sådan Du må jo få så mange matches. Ja, jeg for mange matches. Og så nogle gange, så matcher du sådan en ind. Og så skriver du. Og du ved, så tænker man... Hm -h -h, folk svarer ikke. Folk tit svarer folk ikke. Og så er jeg sådan lidt... Hvad for fanden matcher vi så? Ja. Hvad bruger du af dem på? Jamen det er jo fordi hun så, mm. så hun eller en anden en har jo fået så har de fået den åh oh, fedt, jeppe ja. Brise, jeg kan godt mm. lide mig. Jeg, men jeg skal ikke på date med Marisa. Og her. folk de screenshotter mine sms'er har fundet ud af det er fucking jætten. Hvad skriver du? Skriver du sjovt Nej, jeg skriver der bare sådan noget nej, jamen altså, det kan være vi skal se sen dag eller et eller andet og så føler folk de screenshotter det for så er jeg sammen med en anden en som så siger, "Am du har skrevet til min veninde." Nej, det ved jeg da ikke noget om. Så viser han mig så du ved vores tekstbesked <laughs> <vores textbeskid. laughs> Det var sindssygt. Ja, folk, de også. Du bliver nødt ja. til at huske du er lidt kendt. Ja fucking kendt. Du du ser hvad er B? B er... Okay, jeg vil sige, B er... Der er vi nu ude i... Ham der, ham fra Sommerdal. Hvad hedder ham skuespilleren? Ja, præcis. han jo ikke Nej, jeg kan ikke Jo, alle kan huske, hvad Peter Myggen. Peter Myggen. Peter Myggen. Peter Myggen. Ja, Peter Myggen. Han er C-kendis. Ja, han er B-kendis, undskyld. Han er B-kendis. A ligger der. A er Pilo Asbjørn. Pilo. Arh, han er i hvert fald D, for han er jo... Nej, hold nu kæft. Du Peter Myggen Peter Myggen, ja. og Peter Myggen og alle de der. Og så, har, og så har vi de høje. Altså, Hvem af flest følger, mig eller Peter? Arh, hold nu kæft. Det er, ja. <laughs> og så har vi øh, Mads Mikkelsen som, øh, som S. Altså det største, det bedste. Ja, det er rigtigt. Og, okay, det er og så har vi uh, Pilo Asbæk A og, og Louis Graham A. Og, og, og, og, og, og, og altså okay. og du ligger på en C'er. Det er jo også flot. Ja, ja, ja. Det er flot. David, du er på en E'er eller sådan noget. ja, ja. <laughs> <laughs> altså, ej, nu skal vi være rigtig, ikke også? Nå, sidste ja. spørgsmål, inden vi går videre med det, det handler om. Ja. David, uh, børn, der og på Ja, yeah. yeah. det er godt oh. ej, hold, Nej, spørgsmål. men det vi er... Nå, ja, men, ja, vi har men, snakket om men, det. Ja, men, ja, vi har da snakket om det. Vi har da snakket om det, og at, ja... Hun vil rigtig gerne have børn, jo. Ja, hun vil gerne have nu. Ja, ja, det, det skal vil. nu. Ja, det vil hun gerne. Ja. Mm. Og, og, og, og, og, og, hvad, og hvad svarer du så til det? Jeg synes lige, at der skal... Øh, hvad er, praktiske ting på? hvad er nogle praktiske ting, der skal være mere styr på, før at jeg er klar til at tænke på børn? Ja. Mm. Okay, og hvad, hvad er det for nogle praktiske ting? Det er sådan noget altså fast bogpæl og hus, vil jeg også gerne bo i. Mm. Har du en alder inde i dit hoved, hvor du sådan, så det siger cirka det, skal være? Nej, det har jeg, nej, det har jeg endelig ikke. Altså, for min skyld, så kunne det også godt være snart, og det kunne også godt være senere. Altså, det tager, det som det kommer, men når, det, skal, det skal bare lige føles Rigtigt. At blive far? Ja, ja. Okay, så hun venter bare på godkendelse for dig? Ja, altså... Jamen, LM har jo altid gerne været... Young mother. Young mother. Ja, men det der skal der også være plads til. Lad os gå videre til det, det handler om. Ah. Mm. <tryk> <tryk> <tryk> For har jeg glædet mig til det her, fordi der er jo noget nyt på menuen i dag. Går, hvor går du hen? Nej, jeg, jeg, jeg sidder stadigom bare lidt. pligtsel. Skal du bare stille af? Du kan også godt gå rundt i studiet, <laughs> nå, hvis du nå, har jeg, lyst til det. det. Så... <laughs> jeg bliver sidde Ja, du bliver siddende. <laughs> ja, hey, du sekundis. Ja, Selvfølgelig, <laughs> Selvfølgelig må du sidde ned. Selvfølgelig må du sidde ned. Men nu stopper du. Nu stopper du. Nå, prøv her. Jakob Ellerman er stoppet som minister og formand for Venstre. Han har derfor sendt mig et lille brev, fordi han er faktisk lytter af programmet her, hvor han vil have hjælp fra jer to. Kan jeg sagtens forstå. Her. Nu siger han. Kære panel. Jeg har for nyligt valgt at stoppe i det job, jeg elsker. Man kan vel nærmest kalde det et farvel til en familievirksomhed, hvor både min far og søster har siddet i ledelsen. Men i det seneste har jeg oplevet at blive mobbet på arbejdet og bagtalt i offentligheden. Mange synes ikke, jeg har gjort det godt nok. Jeg har derfor sagt op, fordi det måske er det bedste for arbejdspladsen. Men... Det er altså også, fordi jeg virkelig elsker mit job. Uh, og jeg har følt mig god til mit job. Spørgsmålet til, der, til jer er derfor. Bør man fortsætte med at, uh, med at lave det, man elsker, selvom man oplever modstand? Eller var det den rigtige beslutning at stoppe? Så, Jeppe, lad os starte lidt med dig. Var det den rigtige beslutning at Jacob Ellemann at stoppe i politik og som formand for Venstre? Øh, altså, hvis han godt kan lide politik, så synes jeg, at han skulle blive ind i politikken. Men så lige så godt, at han kan blive socialdemokrat. Så jeg føler godt, venstreposten helt fint, han går af den, for det føler jeg ikke. Det var ikke hans person alligevel. Det er ikke nogen venstre at gå længere. Ja. Han kunne sagtens blive rød han rød person. Men det, er, han, husk på, at hele hans familiegeneration ja, har men, været venstre, ikke? Ja, men er Venstre-Venstre længere? Jeg føler mere, at... Ja Jamen, det, det, det kan man godt kommentere for. Det er, fra, er rigtigt. Ja. Det, det er et godt men ja, jeg, jeg vil gerne hoppe med på det. <laughs> jeg vil oh. faktisk godt have med på det, selvfølgelig. Det, det fordi, det. Husk på, <laughs> men... <laughs> Hvad for du sige, jamen? Men jeg hørte, at han gerne ville hjemme og spise pizza med sine børn eller sådan noget. Det var hans næste haløjse. Han sagde et eller andet under 19-20, inden han hopper ind i en bil. Prøv at være. Jeg tror ikke, han egnede sig det. Okay. Ikke som minister? Ej. Nej. Nej. Yep. Jamen lad os lige få Jeppe på banen. Eller ikke Jeppe, undskyld. David. Mm. Jeppe, det var, fordi, jeg kigger på dig. Øh, hvad altså, hvad vil du gøre i hans situation? Jamen altså, det er en svær situation, han står i. Det kan jeg sagtens <laughs> Og jeg vil sige til lytteren, at vi griner lige nu, fordi at, øh, det ligner i Davids ansigtsudtryk, jeg han ikke er hvad han skal til at sige. Hvad hva, hva vil du sige, David? Jamen, jeg vil sige, at jeg forstår godt, at det er en meget svær beslutning. Øh, især når det kommer, om han øh, skal opgive det, og familie, <laughs> familie og sådan noget. Og, ja, når det også er gået i, i, gener <laughs> i generationer og sådan noget, ja. så vil jeg grine. Men det er bare hjemme, der sidder her på siden af. Og... Ja. Ja. Jeg ved, hvad han skal gøre. Ja. Vi gør op ligesom den sidste venstre mand gør. Yeah. Vi gør ligesom Lars Lykke vil af fucking reality. Simpelthen... Element in for reality simpelthen De kaster alt mulige underlige parader i Paradise, til tiden. Ja, der er øh, Monster Heller og Nilla eller hvad han hedder og alt muligt underligt og så noget. Så der er sikkert også Element. Element. Element. Ja ja og det er jo, og det er jo taktik derinde. Og det ja. er vant Hvorfor, du, til at være på tror, du, borgen træk stemmer indtil. Det her vil trække mange <laughs> stemmer. Altså man kan godt argumentere for at borgen er et stort reality program. Præcis. Her, det kan man godt det er udsmøde yeah. med Men og man stikker en anden i ryggen og hvem står man sammen med? Er det rigtigt? Ja, er. Men, nu hjælper det lidt på vej, der. Mm. Han er jo stoppet som minister og formand for Venstre, ikke? Ja. Så det er store positioner, ikke? Så, så, og du elsker dit arbejde. Forestil dig, at du arbejder for en virksomhed, du elsker det. Men det er bedst, du stopper for virksomheden. Men du elsker også virksomheden. Vil du så også øh, stoppe? Altså, i stedet for at nedgradere mig selv lidt, og så stadig være en del af det, Nej, han er gået helt ud. Han har sagt, jeg er stadig ja, ja, en del af det. Ja, det er præcis, med. men det er jo... Altså, grund til, nok har gjort det, det er nok fordi, når han har været op og været minister, så er det måske også mærkeligt for ham at skulle gå ned, og så lige pludselig, så er det en anden, som styrer det, så han, altså, han stopper jo lidt for partiet på toppen. Mm. I stedet for at gå ned og alligevel være en del af det, men alligevel ikke være ham, der har det sidste ord. Mm. Så på den måde kan jeg godt se det, fordi ja, der vil han måske ikke gå ned i, i hierarkiet, og så i... ja. Ja, det sidste sagt, ja, ja ja, godt sagt, David. Nu skal vi til det, som det faktisk handler om, fordi det her det, var, det her, det var faktisk, det var de nemme spørgsmål, ikke? Okay. Det nu skal vi høre, som noget nyt, så skal vi simpelthen prøve at lave en politisk analyse herinde. Jeg har fået nogle spørgsmål fra politisk redaktør Alexander Lorentzen fra programmet Valt i Danmark her på 427, som jeg lidt håber på, I vil prøve at svare på. Yes. Okay, ja, det vi. er I klar på det? Det vi. Helt sikkert. Godt. Ja. Vi starter med første spørgsmål. Hvad tror I egentlig er årsagen til de dårlige meningsmålinger og den negative udvikling i Venstre? Jeg føler, at Venstre havde nogle værdier førhen, som de ikke længere er i. Jeg kan ikke nævne alle Venstre-værdier, for så meget går jeg simpelthen ikke op i politikken. Mm. Men i hvert hver fald, ja, ja. hver fald, hvad jeg har forstået, så efter de lå sig sammen med Lars Løgges nye parti og Socialdemokraterne og Venstre og sådan noget, så føler jeg lidt, at der er mange af de Venstre-stemmer, der er været sådan lidt, nu har vi lagt en stemme her for ingen nytte. Ja, Ja, yeah. så jeg føler lidt, at hvis Venstre de skal noget, så skal de til at være rigtig blå igen. Rigtig blå igen. Jamen, det var en, en fin analyse. Hvad det jeg... var sgu en god analyse. Hvad tænker du, David? Nej, men jeg... Ja, lad os høre jeg det. Jamen, jeg, jeg kan ikke... Jeg... I <laughs> <laughs> <laughs> får ikke min analyse for det. Hvor, Vi skal have din analyse, David. Hvordan, hvorfor tænker du, at der er så dårlige meningsmålinger for, øh, for Venstre? Jamen, det er, jo, det er jo nok rigtigt det, som jeg bare <laughs> Okay. Vi går videre. Daniel, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg skal nok hjælpe dig. til Ellemann? Han hedder ikke likeable. Altså det er han bare ikke. Han er ikke sådan en, du ved, man tænker ikke sådan, yes, der kan jeg rigtig godt lide. Ej, du får min stemme. Det kan man, kan man mærke med ham. Nej. Nej. Han, har ikke, han har ikke det et faktor. Han har ikke det et faktor. Nej. Han mangler x-faktoren. Det gør han. Det er det. Okay. Blackman. Så er det jo meget godt at han stopper måske, fordi så kan han få det tilbage, altså så Tror Du kommer winter. til at gøre dem nu når han stopper altså. Det tror jeg. Mm. Jeg føler lidt af her grundet at de ikke fik flere stemmer, fordi han altså er dårlig formand. Jamen David, den kritik, der har været af Jakob Ellemann, handler øh, den mere om Venstres politiske linje, eller, eller handler den om Ellemann som politisk leder? Det er en god blanding. Det, det er, ja. Det er helt sikkert en god blanding, øh, fordi ja, det er, der vil helt sikkert være nogle kritik også om Ellemann som leder, men... Øh, Ja, det er helt sikkert en god blad, Det er en god blad, ikke? Det er det. Ja, det var Det var, det var Du gav et, et svar, i hvert fald. Yes, tak for det. Ja, jeg bare lige, det var fordi, Jeppe han har sagt det, jeg gerne ville sige før. Ja. Altså, ja. Så, så er vi skubbet lidt på glæden. Jeppe, hvad tænker du? Er det, er, det, er det kritikken af Venstres politiske linje, eller er det mere Ellemann? Hmm. Jamen, jeg, I hvert fald, når jeg snakker med andre unge mennesker eller mine forældre, og sådan, noget, så føler jeg tit og ofte, at de synes ikke, at man er den rigtige leder af nogen art. Ja. Øh, og så venstre har jeg selvfølgelig nævnt deres politik, ikke er, hvad den har været. Men jeg tror, at venstre, de skal gå tilbage til at være meget mere blå, og så skal de have en meget mere sådan, øh... ja, det er sgu svært at sige, hvad den rigtige leder er. Men vi har behov for en, der står lidt mere fast. Ja, jamen helt sikkert. Tredje spørgsmål. Har... og der er kun fem, så bare rolig. Okay, så i halve slug, okay? Tag et torb vand. Vil du have en vand, David? Lige tage en torb der. Yes. Det er godt. <laughs> <laughs> Øh, har Elemand selv valgt at gå, eller er der kræfter i partiets bagland, der har presset på? Hvad vurderer I ud fra, hvad der har været sagt? Jeg vurderer ud fra, hvad der har været sagt, at det er en klog beslutning, at Ellemann, han, han trækker af nu, hvor han går. Ja, <laughs> fordi... men tror du, der er nogen andre, der har sagt, han skal gå? Ja, det tror jeg. Jeg har, tror, der har været en øh, fælles enighed i partiet om, at nu er det, nu er det Ellemanns tur til er, at træde af, fordi de ikke har fået de resultater, de ønskede. Og en del af grunden har været ved ham, så er det nemt at give ham hele skylden, og så træder han af, og så kan de ligesom wipe. Ja, clean. ja. Du, oh, du, bliver, du, du bliver bedre bedre. Ja, men jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle jeg skal lige ikke ja, jeg skal lige lige ja. Hvad tænker du, med baglandet? Altså, er det dem, der presser på? Det føler jeg. Jeg føler, at meningsmodninger er for dårlige. Og jeg tror lidt, at de godt kan se, det kommende valg, det kommer. Og der ser det ikke ud som om, Venstre, Venstre er sådan helt vildt stærk. Det ser ud som om, at det kommende valg, det kommer til at være... Øh, dem, der er mest racistiske, de vinder det her valg. Så jeg tror at sådan noget som deres Folkeparti, de kommer styrtende tilbage. Tror du det? Ja, det tror jeg. Efter det er Sverige, de er nedgraderet. Øh, Storbritannien er nede, Frankrig er nede, Tyskland er nede med alle vores indvandrere osv. Og, øh, og der tror jeg på, at det næste fald det bliver rigtig meget fremmedhælsk af den der får stemmer. Tror du godt, du kunne blive politisk øh, kommentator? Jeg har efter? sagt til mig selv, at når jeg er færdig med min øh, karriere, og, som har, ja. Ja, og når jeg er færdig med at være millionær, som er om lidt, øh, så kommer jeg tilbage som 40 år, <laughs> og så har jeg sagt, at jeg nok skal gøre Danmark great igen. Okay, ja. Jamen, det tror Bare vent og se. Nå. No. Ellemann er jo især blevet kritiseret for at vagle i spørgsmålet om, hvordan Venstre skal stille sig i forhold til spørgsmålet om en CO2-afgift på landbruget. Hvad tror I, Venstre skal gøre for at komme bedst muligt videre med den landbrugsdagsorden i bagagen? Okay, men jeg mistede faktisk lidt af <laughs> okay. fordi, ja, fordi jeg, jeg, jeg, jeg var lige... helt forbavt ja. over hjemme, <laughs> fordi jeg tænkte, altså... <laughs> jeg ved dem det hele med. <laughs> altså, han mener det. Ja, ja. Jamen, det var lige, og det. Var, jeg var lige for bags. Ja, det var jeg igen. også. Ja. Jeg var, ja. jeg var, bag, var for over mig selv. Det ja, men Jeppe <laughs> mener ikke. Altså, han vil gerne stille op i politik. Ja. Eller ja. Stensinger. Ja, eller kommentator for det. Ja, ja. Okay, jeg, I får den igen. Inger til. Yes. er jo særligt blevet kritiseret for at vakle i spørgsmålet om, hvordan Venstre skal stille sig i forhold til spørgsmålet om en CO2-afgift på landbruget. Hvad tror I, Venstre skal gøre for at komme bedst muligt videre med den landbrugsdagsorden i bagagen? Ja, David. Jamen, der har været den der skandale med de kyllingefarme, der har. De kyllinge <laughs> var... Nej, du fortsætter bare, ja, David. Det ved, jeg ikke nok, hvad det, <laughs> det ved jeg ikke, hvad det er. Det ved jeg ikke, hvad Sorry. Hvad, for noget? Hvad, for -farm? hvad er det for nogle kyllingefarme? Hvad <laughs> er det for nogle kyllingefarme? Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det for nogle kyllingefarme? <laughs> jeg ved det ikke. Du sagde, at du bare kyllingefarme? <laughs> Hvorfor er du bare sådan, kylling -farm"? <laughs> okay, det bare så Okay, Jeppe. Ja, ja. godt. Det, du, du siger noget med CO2, og jeg, jeg ærligt, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg har haft i Venstre. De har haft, mm. siger du, de har haft en vis form for politik inden for CO2, ja. men at de gerne vil nedgøre det mindre, eller hvad? Nej, de, altså, det er, det er for fordi, at det er den, den rød altså den røde linje, der gerne vil have, at der skal komme mere afgift på landbruget, især CO2-afgifter. Okay, men det er vi skal, at... skal gøre det grønnere, ikke? Nå, mm. det, ja, men... det bliver jo dyrere for landmændene øh, og alt ja, men er, er grøn omstilling hele, er det ind? Okay. At, jamen er det inden mere? Det var rigtig der politiske meget... kommentatorer. det har var meget inden sidste valg. Det skal... vil vel inden, at det skal føles som grønt? Ja. Uden at det er egentlig rigtig behøves at være det? Skal... Jeg føler, hvis man kigger på det politiske øjeblik, så skal vi bare se, okay... Vi skal aldrig tænke på, hvad er en vigtigst. Vi skal bare tænke på, hvad er det hvad, hvad de dummeste stemmer, og hvad går de op i lige nu? Og sidste gang, der var det grøn omstilling og sådan noget med klimaforandringer. Nu er det lige pludselig. Nu er det for koldt, så nu har det ikke noget med det at gøre længere. Og nu begynder det at blive noget andet, vi skal fokusere på. Så grøn omstilling. Skidt ud, væk med det. Venstre skal ikke lægge fokus på det. Ja. Vi skal lægge fokus på der, hvor vi har stemmerne. Hvor får vi stemmerne fra? Det er ikke på alt det CO2-pist længere. Okay, så snyder bedrag. Mm, det føler det hele der. Okay. Kan I mærke, der kommer en rød snor af hele det her? Ja. ja. Hvad er den sidste? Sidste spørgsmål. Når I ser på det her forløb, var det så en fejl af Ellemann og Venstre at gå med i en midterregering med Socialdemokratiet og Moderaterne? Du har lidt været inde på ja. det, Jeppe, så jeg føler lidt, at David skal svare på den her. Ja, men det har det nok været en fejl, ja. Ja. Hvorfor? Jamen, fordi det var simpelthen for stort spring for dem. Jamen fortæl, hvad der hvad er det, hvad det, hvad det, hvad det for en historie? Jamen de burde have set andre vej Det, det synes jeg virkelig. Jeg synes, de trådte sig selv over fødderne, og der er ikke plads til dem alle tre. Så de, de burde have kørt soloer. Ja, fuldstændig. Jamen drenge? tak, fordi at, uh, I vil lave en politisk analyse sammen med mig. Det var da så, det var, det var så lidt. Det var gik overraskende godt, lad mig sige det sådan. Jeg havde forventet lidt værre. David, godt arbejde. Du var nervøs. Du sidder og sveder derhjemme. <laughs> ja, der du sidder, <laughs> sidder også. Du sidder og i. Der var jo ikke nogen grund til det. Nå, øh, og det sidste spørgsmål. Hvad stemte de? Hvad stemte du sidst? Uh, det vil jeg ikke sige. Nej, det det, jeg ikke. Vil du ikke sige det? Nej, det vil jeg helst ikke. ikke. Det, det. Jeg, det. det vil jeg også. Vi det er en jeg. Og til uh, Tjinklo. Skal det Tjinklo? <laughs> Tjinklo. <Tjengler. laughs> <tryk> altså det, var, det gjorde I faktisk rigtig godt Tak Nå, Nu skal vi høre, at Britney Spears er en af de mest omtalte personer her i programmet ja. uh, Hun har nu udgivet en selvbiografi om hendes liv Og uh, de problematikker, som hendes berømmelse har medført I bogen udstiller Britney blandt andet hendes forhold til Justin Timberlake Hvor hun ja. fortæller, at hun blev gravid med ham Hun, uh, hun påpeger dog uh, At Britney oh, Jeg har skrevet fuldstændig forkert her Oh my god, no. Anyways, vi starter forfra. Okay. Okay. Det, der er fejl i teksten her. Så nu laver jeg min egen. Nu kan jeg solo, okay? Okay. Britney Spears er en af de mest omtalte personer her i programmet. Hun har nu udgivet en selvbiografi om hendes liv og de problematikker, som hendes berømmelse har medført. I bogen udstiller Britney blandt andet hendes forhold til Justin Timberlake, okay? Og at hun blev øh, gravid med Justin Timberlake. Justin Timberlake påpegede dog øh, over for Britney, at han øh, ikke rigtig var klar til at være far, da hun blev gravid. Og øh, han faktisk ikke ønskede barnet. Hvor gamle var de? Alright, du får det okay. Britney øh, var derfor, altså fik derfor foretaget en abort, som hun nu fortæller, var meget traumatisk. Hun nævner også, at, øh, at hvis hun havde været alene, altså uden tjorten simpelthen ikke, så hun fået barnet. Og Ebbe, de var teenager faktisk. Så... Men, var, men var, altså var de kærester? De var kærester. Så okay. ja, snakker vi 16 eller sådan noget? De var, de var... Ej, jeg tror, vi, vi er oppe i 18, ikke? Okay. 18-19. Det er omkring i hvert fald. Jeg er ikke helt sikker på, den er rigtigt. Eller. Så spørgsmålet til jer, det er, var det rigtigt, at Britney, at hun lyttede til Justins ønske om ikke at være far? Altså, det... Ja, ja, David, den er svær. Nu ja, vi snakker vi men... om børn der er LM, ikke? Nu er hun så er ikke blevet gravid, men men, øh... men... men. Jeg synes da, altså, at... Jamen, at de har haft en fælles snak om det, det er jo, det, det, det er jo normalt. Men altså, om, om hun har lyttet, hvor tager du det? <laughs> jamen, du har ja, taget med. Ja, ja, ja, ja, du har taget sobriller med. Jamen, han, jeg ikke, jamen, jeg kan ikke spyre, det. er fordi, du... Ja. Hvis, altså, er den en rigtig beslutning, at hun ligesom fik foretaget den her abort, fordi at, det, altså, Justin ikke vil have barnet? Men igen, så synes jeg jo, det er lidt op til hende selv, at hun selv har fået en abort. Altså, Justin, han er lidt selvskyldig, at hun er gravid. Ja. Så skal man sige, at det kan godt være, at det er et uheld. Eller, men hun, altså, vil jo, nok det, hun ikke, man... siger jo, at det er et Hun ville faktisk gerne beholde det her barn, hvis hun havde været alene. Ja. Fordi hvis, hun ikke havde, hvis han havde ikke havde sagt, at jeg gider virkelig ikke være far. Men, men, det, men, men det kan man jo ikke men rigtig det kalde færm, traume, det. når man er kærester, og man prøver at finde ud af det sammen. Altså ja. hvis hun virkelig gerne ville have haft barnet, så måtte hun da argumentere for, hvorfor de skulle have skulle beholde barnet. Mm. Og komme efterfølgende og sige, nu har jeg fået fjernet barnet. Det var virkelig et stort traume for mig, men det fik du mig godt nok overtalt til. Så skulle hun jo ikke have blevet overtalt til det. Så okay hun... Så det så, er den, du har der. Ja, Hvis, altså, hvis, hvis det ikke er blevet fjernet ulovligvis, og de har fået en abort, og de har snakket om tingene, så kan du ikke komme efterfølgende og sige. Nej, det føler jeg nu. Jeg. Nu, er det, nu er det mit trauma, at... Det minder mig om en lille retssag. Ja, jeg... det, det minder mig om en lille retssag. Kan jo ikke komme bagefter? Nej. Er det ikke det, du tænker? Hvad <laughs> <laughs> Ja, det er ikke engang Det er ligesom din retssag. Det kan ikke komme bagefter, men lige pludselig siger, Ah, jeg har haft det, det. føler jeg lidt, jeg skal have en bid af kagen Prøv Det bare, at selvfølgelig ikke være liv, fordi. Hun danser rundt med knive på Instagram. Det virker da fuldstændig sindssygt. Og det kan da godt være, at Justin, han har måske... Jamen, det er jo nu. Er jo ja, men han, det... nu. vi ved da ikke, hvad hun stod og dansede med førhen. Altså, <laughs> hun... Jeg ved ikke, om hun stod og dansede med knive dengang. Nej, men altså, hvis hun så gjorde så kan der godt forstå, at man måske lige tænker... ah. Ja. ja. Men igen også, altså, hvad er spørgsmålet? At det altså, var traumat kunne... traumatisk, og hun skulle ikke have fået barnet, eller hvad? Eller at hun skulle have fået barnet. Ja, altså, hun ville gerne have barnet, men Justin sagde nej, det ville jeg virkelig jeg ikke. Og så har hun så gået efter hans ønske. Mm. Ikke? Der er jo ikke noget at sige til, at hun har haft et trauma over det. Jeg forstår det godt, det er noget, som kan ramme en senere i livet, og man kan tænke meget over det. Ja. Altså, at man kunne have været, haft et barn på den eller den alder nu. Og, ja, altså, så, så det er jo selvfølgelig... Det, det, hun har lov til at have det trauma, men... Ja. Jeg, synes, det er ikke jeg føler, rigtigt, at hun skal videre. komme og sige noget om det bagefter. Så, så, det. Altså... Hun, så, så det var jo faktisk, det som et spørgsmål, det var en rigtig beslutning af hende. Altså... Ja... Ja. altså jeg føler at hvis man står der som 18-årig og den ene siger jeg har virkelig ikke lyst og personen siger at det skulle færre, og så bag efter du siger ah det var hårdt det er da hårdt det er tænkte forstået det hårdt at få under bordet men altså du tog den beslutning i, i det du tog den så føler jeg lidt at du måske kigge ind og ikke stå og på finger bagefter og sige, det var der der fik mig til det Ej, du, du valgte at tage beslutningen og så skal vi kigge ind og sige okay mm. det kan godt være, at have fået fortrudt den her beslutning men mm. altså den vil jeg også have med på Nej, jeg og jeg føler, jeg så jeg også... føler det hårdt at op på ham ja, nå, helt sikkert og jeg synes også at hvis hvis man, ikke, hvis man gerne vil have et barn helt inde, altså, ja, så er det, det færre nok, men ellers så, synes jeg også, så, skal man være to, så skal man være to personer, der skal være enige om, at nu vil man gerne have et barn. Det er nemlig det, som min næste spørgsmål også bliver, David. Er det, er det nemlig en fælles beslutning at foretage en abort, eller bør kvinden egentlig bestemme? Spørgsmålet, spørgsmålet er jo så, om vi har ret til at sige, det barnet skal ikke til verden. Det føler jeg ikke, vi har. Men jeg føler måske, vi har ret til en juridisk abort. Jeg føler at måske at vi ret til at sige, at jeg har lyst til at fraskrive mig barnet. I en tidlig situation, tidligt tidlig par uger inden, hvis hun kommer og siger, at jeg er gravid, og jeg siger, at jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til at være en del af det her, vi har ikke noget forhold til hinanden, jeg gerne fraskrive mig barnet. Jeg føler, at det er lidt vanvittigt, at hun kommer og siger, godt nu skal du betale mig en masse penge, og det får du ikke at se igen. Men jeg ikke om det går til barnet jo. Mm. Jeg føler, at hvis hvis man står derud, og man ikke er klar til at være far, men man ved, at man bliver en dårlig far, så føler jeg, at man har krav til at få en juridisk bord. Ja, Hvad tænker du, det Ja, jamen, jeg er inde. Du er også ja, inden og for juridiske. Men i 2023 juridiske... burde vi så ikke lige så meget bestemme det. Ja, ligestilling. Ligestilling. Ja, okay, så, så I går begge to ind for juridisk abort, kan man sige. Ja, det føler jeg. Ja. Godt taget. Du ligger bare... <laughs> jeg tag, ligger med øjnene. Du bare med øjnene. Jamen, øh, til lidt mere personlige spørgsmål. Har I så oplevet noget lignende? Har I oplevet sådan noget? Ja. Har du det? Ja, men jeg har lige prøvet at øh, få en pige til at få en abort, men hun troede, hun var gravid, Og hun gad ikke at få det fjernet, hvis hun var gravid, sagde hun. Så jeg endte jo med at køre ud til hende, og jeg var kun, måske lige fyldt 19, og jeg kom ud med en, to graviditetstester, og jeg banker på hendes dør, og du ved, hun vil ikke svare, og jeg åbner far døren, og han bliver sur på mig, og jeg siger til ham, at din datter er muligvis gravid, så vil du godt lige snakke lidt. Han flipper fuldstændig ud fra Hold en datter, og med mig lige pludselig og sådan, jeg vil godt lade den mand komme ind. Og, ah, og, jeg, kom og så der ved, så står vi på en at det tager to timer, før hun gider piss. Og så siger jeg, selvfølgelig kan du tisse. Alle kan skulle da tisse og lidt vand eller et eller andet. Og, det vil hun ikke, og, sådan noget. og så begyndte jeg at være i tvivl, så siger jeg så, du er nødt til at tisse i en kop. Altså du er nødt til at tisse i et glas, for jeg kan bevise, at du ikke bare går ud og mm. putter vand på lige nu. Fordi ja. så er usikker føler føle jeg mig på dig lige nu. Ja. Så hun ender med at faktisk direkte at pisse i et glas. Hun kommer ind med sit pisse i glasset, og så dypper jeg to gravitetester. Og så var hun så heldigvis ikke gravid. Men det var en traumasat op. Hold op. Altså, den det lyder fuldstændig sindssygt. Fuldstændig. fuldstændig. Altså, også fordi faren bliver bare kastet ind i det og her. Så, ja, ja. først, så, først så var du ikke velkommen, og så er du måske blev ja, far. <laughs> her, det ja. ind. Altså, hun er muligvis gravid, så flipper han syd på hendes datter i stedet for mig. Det var da meget rart. Men altså... Ja, det var også set. det, men så får de hiet også. Altså. Okay, det er ikke nok at ja, være Altså, ja. Og, og, og, så hun, altså prøver hun at bare, løjer hun med Vilje eller hvad? Nej, men du ved, hun så siger hun, at hun og jeg har ikke fået nogen station og så videre. Og så, nå okay, men altså, altså har du gravid eller hvad? Men gammelt var, var du, sagde du? 19. Wow, okay, det er også lang tid, Ja. Ja, Så men. Altså så noget, det er, det er jo, det er, det er jo lidt, lidt svært for mig at det der. Det er at man, meget svært. Reservesunerne har lidt... været samme indlænner som man ikke. Ah. Har det store forhold til Og så får man meget besked med At jeg er blevet gravid Og jeg har tænkt mig at beholde barnet ja. Det er en Frygtelig situation Fuldstændig Fuldstændig Altså virkelig kæft, ja. ja. Hvad med dig Daniel Har du oplevet noget lignende? Nej Det har jeg ikke Du har aldrig gjort nogen gravid? Nej Okay mm -hmm. ja. Det er kun uh, Jeppe Nej du, du har jo heller ikke Du har heller ikke, har heller ikke gjort det nej, nej Men du ved ikke om der er små begjebber rundt omkring Nej, det føler jeg ikke der Det, er. <laughs> det ja. mener jeg ikke Erfi Larsens søn <laughs> Afi <laughs> Larsen, sønnen dit. Ja. Det kan vi ikke snakke om. <laughs> ja, men nu, nu, nu spurgte jeg i hvert fald ikke. Jamen, det kan nej. Hva? De, bar, barne, jeg. Hvad? Bare Nej, det er ikke mit. Husk på... Altså, jeg vil sige... Men jeg har ikke du, lyst til at snakke du, om det andet. Du er akendis på Pornhub, jo. Ja, det er jeg. Det er du. Ja, den mest populære mandlige porno Ah, ikke længere om ah! at se. Men jeg, jeg var en af dem. Det er vildt. Viste du godt det der? Er jo? Nej. Han han han populær på porno. Videoen er så væk den dag i dag. Er den væk? Ja, den er væk. Det var fordi jeg havde du ved med øh, fire og et eller andet på Action Beat, så der så du lærerne og sådan og så har folk lagt det ind på Pornhub, og der fik rigtig mange visninger. Nå, gør du det? det? Ja, jeg skulle måske se min bleje røv, men det var så også det eneste, man kunne se. Okay. Nej, det er ikke lige hvorfor folk det. Det er ikke. Nej, det er en rette porno. Jeg synes det er lidt ulænde at kun se en mand i røv, og det havde så mange visninger, så jeg, mm. et eller andet synes jeg jo, men det godt ja, jeg godt der. Skal ikke vurdere dig. Mente han også penge på Unifans huset? Ja fy for helvede. Find gud. Find, find gud. Er ikke klar? Ja. ja. Hvad siger du? Hvad er det du siger? Hvad siger du? Hvad? Kan, I, kan I ikke svare på spørgsmål? Jo jo jo jo. Kan kan jeg... det, hvis... hey, hey, hvad er det så? Hvad er det så sker der? Undskyld, kan, vi fortsætte? Kan, du, kan du ikke Kan du ikke fortsæt? Jo, jo, jeg går godt fortsat. Altså, man vi får vi alene bare det, at vi siger snakker om. Du blander dig i samtalen. Det er jo nogle der dinglet, bliver... så når vi lige hurtig og kan ja. jobbe om. Det siger så bling, bling, bling, bling, bling. Så snakker bling. vi det lidt. Jeg vil da gerne vide, viderevære. Jeg, jeg, jeg sagde bare om. til Jeppe, det var et godt blik, han lige havde i øjnene, da du ind til, om det var 80 ja. Sådan der ja. var Jeppes. Nå var de her lige var på glat i, så hurtigt. Der var også slået. Det er jo mit job at få Jeppe på glat. Det er simpelthen det. Nå nu skal høre Jytte Wickelsø en af landets mest berømte terapeuter og forfatter til bogen. Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Har jeg hørt om den må? Nej. Jeg har ja, Jeg, jeg kørt om har, øh, har du det? <laughs> ja, brød der, <laughs> ja. Den er der. Ja. Okay? Nå, den er, den, hun er kommet under gigakritik. Hun har nemlig tilbudt, altså, at flere kan komme og efteruddanne sig hos hende. Og så bliver de certificeret i det, hun kalder forståelse for elskelsens mysterier. Noget i den stil. Efteruddannelsen koster helt op til 54.000 kroner nu, hør med, på øh, 4, 24 undervisningsdag. Og øh, det er altså henvendt til terapeuter og psykologer. Nu er der kommet flere elever frem og sagt, at hun har været dybt uprofessionel hende her Jytte. Hun øh, udstillede, sukkede og rullede øjne af elever, da hun havde dem øh, til sit kursus. Og vigtigst af alt, så mener flere elever, at mange ikke blev certificeret, fordi hun simpelthen bare ikke kunne lide dem. Og øh, hun konstant ændrede kravene Til hvordan man blev certificeret I det her kursus Alright? Og øh, det, der er faktisk tal der også viser At det er kun 6 ud af 24 eller sådan noget, Der blev certificeret på et kursus Det er lidt fjollet Fordi så er du bare betalt 54.000 kroner <laughs> Ja det er sgu lidt vanvittigt ja. ja. Så Hvilke råd vil I give til Jytte For at komme ud af den her shitstorm Skal vi have business på banen her det føler jeg. Okay, men så tager vi business til. Godt, godt af folk, fordi, fordi, <laughs> altså for det første, så er dem, der har valgt at sige ja til det lort. Er, for det første fuldstændig hjerneskade. Du vil ikke på betalt 54.000 for 24 timer, eller hvad siger du? Det er 24 dage, ikke? 24 dages undervisning. Allerede der, der er det jo en og selvfølgelig kan de ikke få det certifikat, fordi de er totalt retideret. <laughs> Jeg føler, at det hun skal gøre, det er, at hun kan godt se, at der er et marked her. Der er et marked, der er rigtig mange dumme mennesker derude. Så enten så skal hun vælge at sige, at er skidt bytte med det. Det er bare flere dumme mennesker, der snakker, og så skal hun bare lave endnu flere penge. Ellers, så tager hun de penge, hun har, og så rejser hun sydpå og så at hun det godt. 54 Du 000. vil forlade landet. Ja, jeg vil forlade landet, og så du ved så vil jeg trække en penge ud dernede, og så lade jeg ikke betale din skat. Bang, så er væk. Okay. Det er altid bedst, det er altid business, det har jeg bare forladt i landet. Ja. Altså, altså, jeg tror, at alle de gange, vi har snakket om virksomheder eller, eller andet så hjemme bare, sagt og 45%, 50% hjemme kommer til noget. Ja, men du er lidt, du er lidt fascineret, af Lausen. Det har du også sagt. Altså, hun forlod landet. Jamen, hun forlod også mig. <laughs> skal ikke ind på den Store, Det skal vi altså ikke. Nå, men hvad tænker du, David? Altså, hvordan kommer man ud af den her shitstorm? Hvad har du Jamen, råd til altså, hvis hun, Jeg tænker da, for det første, hvis du gerne vil holde den kører der ikke, have sådan sådan dårlig ry, så skal hun for få dem igennem og give dem deres certifikat, når de betaler 54.000. Ja, hvorfor fanden er du ikke bare at give dem det? Jeg håber ja, vel, jeg håber altså vel på altså at de køber det igen. Ja, så kan man jo købe det igen Det gør så umag, men ja, det der Hold op, det lyder der, der er ikke nogen der gider ja. at gøre det, hvis der er 25% chance for at du får certifikatet. Nej, den er lidt, den er lidt øv, Fordi hvis, hvis man ikke får det. det virker jeg tror det værd givet, at alle fik det også. Jeg tænkte, hvis ja. man betaler 40.000 så får du det her øh, diplom, hvor du siger, det her kan du Ja, men det er da en chance for at du kan. Altså jeg føler lidt du ved det, lige som sådan en spillemaskine, hvor du henter hiver en bamse op. Ja. Så er der nogen af dem, der betaler du sådan, måske sådan 35 kroner, men så kan du blive ved indtil du får en bamse. Og det føles også lidt, hvis du betaler 54.000, så føler jeg også så må du tage eksamen mens du består. Ja, så må hun hjælpe dig igennem. Ja, okay. jeg føler det er vildt. Så, ja. så, så du siger æh, David dit råd til, til Jytte er få nogle flere gem, men. Få nogle certificater. Få nogle certifikater ud af bixen. Okay, okay. Yeah. Jamen øh, så spørger jeg lidt, Jeg ja, har I prøvet at snyde nogen for penge? Hmm. Øh, så, så er det mere sådan noget pjattet noget, altså, hvor jeg snyder for eksempel, øh, hvad kan man sige? Det kan også være venner, du har købt. Ja, venner ja. og sådan noget, det, det har jeg lavet pisse, noget... jeg har lige snydt sådan rent virksomhedsmæssigt, altså sådan folk ne får alle nej, nej. penge. Nej. Men, men sådan venner, det er det, du har gjort. Fortæl mig lidt om det David, du har snudt din venner meget. Det gider jeg på. <laughs> nej, det har er... jeg ikke. Jo, du er typen, der altså, går op der siger, jamen... det bliver 120, drenge. Jeg kan bare mobbe pæge så bliver det 80 kroner. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Altid, når vi er ude, så, er det, så skiftes vi til at give omgang, eller pladsgård, eller ja. Yeah. Ja, okay. Så du har ikke snydt nogen for penge? Hvad med LM? <laughs> har du snydt LM for penge? Nej, det har jeg ikke. Nej du står med det. Du sidder med det største. Ja, men, hvad, men, <laughs> hvad mener du? Det jeg jeg føler, du hønser på et eller andet, jo. Okay, fint. Og nu fattede jeg joken, tror yeah, jeg. Ja, yeah, kom så. Ah, det, det tog mig lang tid at... F... Ah, okay. Lå, Jeppe, har du snydt nogen for penge? Ja. Yeah. Fortæl en historie. Ah, jeg føler ikke, der er nogen sådan... Den mega fed historie med at jeg snydt nogle for penge. Nej, hvor er ikke kedeligt, mand. Ja, men er... Det, uh, de... Nå, men i hvert fald er det så okay at lave sådan en kursus øhm, og så ændre de her øh, gang til gang, altså kravene for at få det her certifikat. Er det fint? Altså, det, er, bare, det er jo ikke noget ulovligt, så, så, nu, så nu så vil hun til at ændre kravene? Eller hvad? Er det det du tænker på? Det er det de siger. påstår de her elever der har stået frem. De siger at øh, hun ændrede kravene hele tiden. Ja. Altså, og, altså, så man, det var, og hun. Gav men det er vilhenskursus. De <laughs> Jamen det er det. Altså så... det er det. Så er det, er det forkert, det hun gør? Altså, ja, ja. lidt er det vel, men altså, det er vel også helt skudsus. <laughs> men så får, så får hun jo bare ikke nye kunder, så hun ikke, hvis hun ikke sender nogen hjem, så, kommer, så lukker det. Spørgsmålet så er, det er jo lidt, er, er det synd at snyde dumme mennesker? Det er det, vi skal spørge os selv om, fordi man kan gøre det juridisk korrekt, og man gør det sådan, mm, moralsk korrekt er det måske ikke, men igen, vi snyder hele tiden dumme mennesker, altså. Du kunne lave en Discord-gruppe, hvor du sagde, hey, øh, vil trader her, og så skulle folk betale. Præcis, 1000 det kr. kunne jeg så at være godt med lige i nu. det. Ja, det, det folk... jeg ikke at gøre, fordi det lærer mig at gøre det folk, til den orskaberi. Helt aldrig det selv. Okay, mm. men du, så du synes faktisk ikke, der er noget galt i det hun har gjort? Åh, mm. oh, det er der, der er noget moralsk forkert i det, men altså det hele er jo alt det. Det hele er forkert alt det vi laver. Så nu spørger jeg bare, og nu skal I være rigtig ærlige, okay? Ja. Kunne vi finde på at gøre det samme hvis I stod i jutisko? Altså, så, så vi vælger dem ud fra personlighed, hvem vi godt kan lide dem. Nej, du, du, du tager 54.000 for et kursus. Folk vil åbenbart gerne betale det. Og så sætter du seks af dem igennem. Nej, det kunne jeg sgu ikke. Det er altså... hellere at tjere mine penge. Jeg, det, det, jeg tror, jeg får dårlig dårligt smag i munden ved at snyde nogen, der kan mærke, der er ubegade. Okay. Ja. Jamen, man ved jo ikke, om de er ubegade. Det er jo tagerpløvdere er... og psykologer. Arh, du er du ubegavet, hvis du betaler 54.000 for 24 dages læring? Ja, det... Jo, og er så hvis du dumper, så betaler du lige en gang til, så er det 108.000 kroner du har valgt der for han 25 procent chance. Det virker Hvis man retikere. vil betale 54.000, så må de jo have nok af dem jo. Jamen, altså, ja, det er så også rigtigt. Det er jo, altså, det, og de føler man, man de kan Hvem også vil godt jytte? være nyt. at lære. Jamen det kan godt være ydme. det <laughs> <Ja, man> kan godt <laughs> være ydme. Lærer du? Altså det kan godt være ydme. Giver dem noget vidner alt det her. Det kan jo slet være. Men, altså, man, David... må synes, man må synes, synes at, at de ikke de, de klarer det efter hvad hun gerne vil have det. Hvordan de skal klare det? David, kunne du finde på det? Nej, det kunne jeg ikke. David? Nej, det kunne, ikke. det kunne jeg ikke. Kunne du ikke det? Nej, det kunne jeg ikke. Okay. Okay, du er også en ærlig mand, eller hvad? Ja. Yeah. Der vil du også tjene dine penge ærligt. Ja, yeah, det er spændt at sige. Hvad arbejder du egentlig med? <laughs> hvad arbejder du med? Jeg <laughs> er Er du til mig? Ja. Okay, det er ærlige penge. Ja. Det er det. Undtale, hvis du laver noget lort. Må ikke hvad noget, vil du noget, lave, noget lave noget lort? Bygge noget dårligt, eller? Nå, ja, okay. Jamen, altså... Sorte penge. Ja, det er rigtigt sorte penge. Ej, du snyder sgu Nej, er siger. Ej, Men... ah, hey, hey. David, han arbejder kun vidt. Ja, kun vidt, David? Ja, ja nu gang. <laughs> okay, og med det, så går vi, skal vi lige <laughs> gå videre her. Fordi at, øh, nu er jeg lidt måske jævelsadvokat, ikke? Tror I ikke måske bare, eleverne er sure over, at de ikke er blevet certificeret, og derfor anklager øh, Jytte for, de, for uprofessionalisme? Det, jeg tænker bare, det, det tænker Det at det godt kunne være en grund. Det kunne ja, da at godt være. Det, de bare har gået sammen og sagt, de de ved, at af. føler sig sådan skulle Det ikke passe ingen jeg skal stå, mand. <laughs> ja, det kunne da godt være. Altså, tænker I den mulighed i hvert fald? Jamen, jeg, jamen, jeg kunne ja. godt ja, se det, det for mig, sikkert. at måske de sidder der og betaler 54.000, jeg kan ikke bestå, uh, Altså så ved jeg. Jeg sidder sådan lidt over for hinanden og sidder og snakker. jeg kunne <laughs> sagtens se det for mig, at de sidder der og er lidt handicappede og ikke fatter, hvad der foregår. Men der er jo også nogle ting, der er svært for få i, og sådan er det bare jo. Nå, ja. Det er jo det. De lukker synes... jo af, altså hvad hvis du ikke består øh, pilotuddannelsen? Altså, du, du skal jo bestå pilotuddannelsen, betaler for den, og du skal jo også bestå den. Ja, men jeg føler lidt, at hun er lidt her herskeren her. føler lidt Der er ikke én hersker, der sidder der og siger, jeg, det går ikke. Ja, der er nogle fællesretningslinjer. Ja, der flere, der jeg... laver, ja. og ikke bare én. Der Nej, jeg den. tror ikke, at du kan være uvenner med én pilotlærer, og så får du det ikke på, han ikke lige lide dig. Men eller for... hende, eller hende. I kunne ikke finde på at udnytte, øh, hvis I nu I var, så altså, som du selv siger, mega kendt Lad sige, at reality, det var stort. Folk skulle lære at gå til castings til reality. Og så kunne I lære, I lære, og I kunne lære, altså der mange, vil betale sindssygt mange penge for at lære at gå til casting til reality. Ja. Kunne I så ikke finde på at, uh, at lave sådan jo, en kurs? Det er det altså det jo det også en ydelse, man giver. Ja. Yeah. Så er der noget galt <laughs> i det, hun jeg gør? Jeg... Ja eller nej? Jeppe. Da... Okay, Jeppe, det? Nej, det er der ikke. Det... Nej, teoretisk set er der ikke noget galt i det. Det er jo ikke sige, De siger selv ja. De er selv med i det. Jeg føler, man kan læse lidt bedre op på det. Man kan selvfølgelig godt sige, at... Jeg føler ikke, det er skarp kniv, der har valgt at sige men... ja. Ellers er der ikke... Jeg føler ikke, der er noget galt i det, hun gør. Hvad, hvad er den bedste ting, du har reklameret på, på det Nej! <laughs> Bare... Ej, det vil jeg også gerne. Har du reklameret med mavetræneren, Bro. Jeg, var, jeg havde jeg var lige kommet ud af ikke Det er også vildt. Ja, det pro... vild. får no. man altså af. Den får man altså apps af. Og jeg, <laughs> jeg når lige at blive kendt, og jeg har lige fået sådan 80.000 følgere, og du ved. Og sådan, det, var de, det var det første reklame, jeg nogensinde lavede. Så skriver de til mig, at ja, den her, den er så god og så god. Jeg så godt, at der er nogle andre influencer, der reklamerer, reklameret, men så tænkte jeg, så altså, kan jeg vel også. Så, så kan jeg vel også reklamere Så virker det vel nok. Ja, jeg fik mange penge for det. Hvor også... mange? Hvor mange? Jeg tror, da på daværende tidspunkt fik jeg 15.000 for dig. Det føler jeg, at det var mange penge lige, da jeg havde fået det. Ja, for at lave en story. Ja, for at lave en story. Det føler jeg det. Er. Så skulle jeg stå der med min lidt fede mave og lade som om jeg fik six Fuck, hvor den? Har du stadig den video? Nej, men jeg ved, Anders... Hæmming sådan lå deroppe. Han står også min op, nemlig. Ej, for, lavede du det også? Nej, jeg lavede ikke med den. Nej, jeg lavede jeg det. med vandvind. Hvorfor reklamerer I med sådan noget fucking lort? Hvad? Hvorfor reklamerer I med sådan noget Jamen, var, vi var yngre også. Jeg vil jeg gerne lige sige, at tager stadig den, den uh, number one. Hvad altså, var, det? Det var det? Var, var det ikke var var var med uh, hashen der? Jo, det kan jeg godt huske. Ja, det var det sygeste. sådan en pistol og sådan noget. <laughs> ja, det var fuldstændig crazy. <laughs> ja, ja den, den, den synes jeg, den toppede lige. Ja, den, den, den, den toppede lige ja. mave træneren der. Fordi men bag... det, var der flere? det var der flere, der gjorde faktisk. Ja, der jeg var veldig mange CBD eller sådan noget. Det var mm. super weird. Den tager i hvert fald toppen, for jeg synes jeg har uh, set, der er mærkeligt. Ja, ja. Prøv du at finde den der video, eller øh, ja, det gør jeg godt nok lige hurtigt, men øh... Han har jo lagt absurd meget op. Jeg fandt min handen, men det er jo no. langt, langt til men det, bare, mixen, og så... det er svært. Men det rører også på Anders Hemmings, da også... Jeg ved ikke, er. Oh my god, Ja. No. No. Vi skal til, øh... Det sjove. Mm. Jeg ja, vil sige det sådan. Det sjove. Hvad mm. fanden er du på Hvad skal vi til? Tage? <laughs> <laughs> så tager jeg over på langt. Skal vi... Kan skal vi på med pokerfacet? Okay. Okay? okay? <laughs> Sådan, så sidder vi alle sammen med. Godt, bare lige for at fortælle, at vi alle sammen tager solbriller på. Yes. Ja, så... Øh, <laughs> brillen, ja. Det er ugen gossip. Hvor de oh <laughs> Hvad fanden? Det er da ikke klovdebrillen? <laughs> Nej, det er ikke... hvad hedder det... Vi skal til ugens sladder. <laughs> ja. Hvad hva, hva har du til mig, uh, David? David, jeg sagde, ja, men... at, at jeg sagde, at du skulle tænke ja, den... at du likede min besked. Ja, men det var fordi, at jeg vidste faktisk ikke lige på det her tidspunkt... At... <laughs> hvad, hvad, altså, hvad? Du har virkelig været top af i dag, David. Hvad vil du sige? Hvad har du af sladder? Kom nu med noget sindssygt. Man kan vinde en gigastor præmie. Jamen, hvad har jeg? <laughs> oh my God. Okay, skal vi lige starte med Jeppe? Oh jeg gav dig tid til det i dag. Okay. Ja. Det ses hver gang sådan her. Jeg føler, det er altid svært, fordi jeg har aldrig noget slået. Men... Så sælg lige uh, Asbjørn, altså. Ej, Asbjørn er blevet solgt så meget i min program her ja, ja. Har du hørt det der program, hvorfor han er blevet solgt? Nej, på den rejse der? Jo, jo, altså alle, der har været ude og udtale, hvordan Asbjørn var på den der rejse til... Rejse. På Sonya, eller hvad? Ja. Nå, ja, han fester vildt. Ja, det var fedt. Eller det var en syg slagder, i hvert fald. Jamen, det, er, nej, det, er, ja, det er snakker vi det om. Ja. Du kan jamen, bare høre på programmet, i hvert fald. så. Hvad har du slået? Jeg har fået tid på ja. til det. Mange ved det, jeg tror, også, jeg tror alle ved det, men jeg tror ikke, at folk de rigtig ved det. Men egentlig altid kan sladere til, Egentlig altid kan gå til, det er vores store fader. Og jeg føler lidt, at folk de er ikke slader nok til ham, og vi kan gå til ham med alt, vi kan gå til ham med vores synder. vi kan gå til ham selv i gode tider, dårlige tider, og jo, at takke ham. Du skal for... ikke... Nej, nej, nej, nej, du, nej du afbryder, afbryder. Okay. Det er slader for i dag, så er jeg derude, der sidder og ser programmet, om det er morgen, eller om det er aften, I sidder der eller i eftermiddag. Tag 10 minutter bagefter. B til ham. Snak med ham. Giv ham lidt sladder. Fortæl ham lidt, hvad der foregår. Så giver han dig 10 gange tilbage. 100 gange tilbage. Det, det, det er Ej, sladder. Nej, det er ikke de sladder. Jo, det er sladder. Nej, vi kommer tilbage til dig. Nå, okay. <laughs> David. Det er sladder. David, du bliver nødt til det. Der må være et eller andet. Altså, skal ikke der noget i går? Skal ikke der noget til det der via halvøjse her i går? Altså, øh, jamen, der var... Ja, der skete faktisk lidt. Altså, det er jo ikke... Jamen, ja, jo, hvad hedder det den nye Øh, Sille, hun var med dernede ja. Og der ved jeg, at der blev, var skrevet under på en kontrakt At jeg ikke skulle komme med i den sæson du ved, Fordi ellers havde hun ikke lyst til at være dernede <laughs> Og der skete okay, så, der så en, en episode Hvor at jeg tror, at Sille tænkte, at også vil gælde herhjemme At vi ikke ville blive inviteret til nogen arrangementer arrangementerne sammen Så da jeg kommer ind ad døren Hører jeg så fra nogen, der fortalte mig det At øh, der havde været noget lavet med Sille, der havde fat i nogle af kasterne, og var sur på dem over, at hvad lavede jeg der, og det var ikke, jeg skulle ikke komme der, og ja, og det, det er jo... Nå, no. altså, fuck, så kædder man så. Men jeg tænkte også, at det ville være akkede, altså, jeg, jeg så det godt i går, og så tænkte jeg, hvor kæft, I må også have haft akkede. Altså, men altså, det vi, vi, vi går bare forbi hinanden, der er jo ikke, der er, vi har jo ikke rigtig noget at snakke ja. om, så det er bare lidt... men du har hørt hvad Vi Det 130... sig på hver vores mennesker, og mykker sig på nogen, jeg hygger mig nogle andre, og ja, sådan er det. Nå, du, så hun, du, du tror i hvert fald at hun troede at det også galt derhjemme at i ikke blev inviteret til ting. Altså, altså. det tænkte jeg. Altså, nu jeg så det ikke selv i går. Jeg fik det bare at vide af en af dem som var der at der har været en episode med det. Nu skal jeg være og ærlig. Tænk, ja. Du skal jeg være ærlig, David. Ja. Jeg tror ikke hun kan lide det. Nej. Det gør ja. sgu ikke. Altså, og det og du det lever det gratis op i det hoved. Altså rent free er David oppe i Silas hoved. Altså, du, du er jo der 24/7. Altså det er jo skræmmende at man ikke kan komme videre i sit liv. Altså det er da uhyggeligt at man simpelthen ikke kan komme videre. Men det kan da også bare være at hun virkelig hader David. Jamen, så skal man virkelig til at kigge ind af og virkelig til at kigge på sin egen person. Altså hold op. Nå, men det er faktisk god sladder, David. Ja. Ret i fed sladder. Det var bare jeg, jeg jeg tænkte faktisk også, ja, det må skulle at du kan jo godt faktisk. Ja, ja, ja men du spudte du lige indtil i går, så tænker jeg, jo, men der var der faktisk en lidt i går. Jamen der. jeg tænker ja, hele det tiden. Var ikke, det var ikke, det var der ikke så mange der ved, så ja, det er faktisk rimelig god slæder. Jamen jeg tænkte hele tiden, der vil komme sådan noget, en catfight mellem Sille og LM. Men det er der ikke. Det, det er simpelthen bare Nej, jeg har faktisk også stået anslår. Nu du, hey, okay. LM. Ja. Ja. Det var en rigtig øh, mærkelig episode. Fordi det var da mig LM, vi har begyndt. Jeg tror, vi ved faktisk ikke, om det var, da vi var kærester. Ja. Jeg tror, vi var lige blevet kaster der. Øhm, og så LM kommer, skal til et arrangement. Ja. Og det er noget, hvor de skal ind, og de skal have massage og forskellige ting. Og så kommer hun 5 minutter for sent. Og der er otte, der er blevet inviteret til det arrangement her. Hvor de lige skal lave reklame på deres Instagram. LM kommer så lidt for sent. Og der er folk ligesom fundet sammen med hinanden, så Ellem og Sille bliver parret sammen. Og det er jo bare, ja... Ej, ej, ej, <laughs> det? Ej, ej, ej, ej, der, der sagde <laughs> jo bare, altså, hvad, hvad er chancen? <laughs> og så, der havde lige været det der, og... Så nu skulle de ligge og have massage, en time, massa... eller ikke en time, de skulle have massage inden i en sauna, dem to sammen, og det var så nogle andre, som jeg ved ikke engang, jeg tror... Jeg ved ikke, om de snakkede dans men så var rigtig akavet stemning, du så de skulle jo snakke sammen. What? Wow, det har... What? Ja. Yeah. Shit. Og det var en team? Eller hvor langt jeg tid, var det? Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det var. Men det var i hvert fald så lang tid, at de blev nødt til at break den og sige, okay, det er meget ikke det her, men nu bliver vi nødt til at tage det med. Altså, ja. Nå, de sagde det til hinanden? Ja, ja. De sagde ligesom, så... hey, det er pisse akavet det her, det er ja. øv, men lad os lige for det overstå. Nu måtte de bare hygge sig med situationen. Det var jo, de var jo der for at hygge sig, så ja, ja. Whoa. Men der ved jeg, der lagde de faktisk lige tingene til side og to nogle billeder af hinanden og Til det reklame og, ja, Så det var fint nok de, de, de, de, de, de de Så satte det, man altså lige i fjendskaben fra side Og så ja. influencer forrest Influencer livet først ja. mm. Den story var vigtigere ja. <laughs> Storyen <laughs> var vigtigere <laughs> end uvenskabet Det synes jeg det er, det er jo smukt i en eller anden forstand ja, ja, ja. Altså, Det er, det, den, den er jo det er er en smuk historie Nå Jeppe, har du tænkt lidt over det? For jeg ja. synes æder mig af at, der, jeg kigger, og det, og at det, er, der er. Det og det var virkelig godt David. Altså, det er det bedste slaget, jeg har hørt i alle de gange jeg er været her. For ja. Jeg har aldrig kommet med noget. Nej, der, der Nej, men jeg jeg jeg det faktisk. Det, du, ikke er, du lever jeg. egentlig et røvkedeligt liv. Ja. Det gør jeg. Det gør du faktisk. Det gør, jeg, faktisk. det gør jeg faktisk. Kun når jeg er ude der sker noget. Kun at, når, er der ikke en der virkelig ikke kan lide dig? Er der ikke en eller anden vi kender som ikke kan lide dig? Det er da sikkert. Men altså det, det, det ved jeg skulle ikke tale at Der er mange der ikke kan lide mig tror jeg. Men det er fordi jeg er så ærlig. Ja. Tror du der er mange der kan lide, <laughs> det tror jeg, det, kan folk godt lide mig der? Ja, det tænker jeg det. Nå, det er godt at høre. Det ved jeg ved ikke. Har du... nu, snakker, nu snakker vi om kærlighed i starten. Ja, vi snakker om kærlighed. Jeg sige, der, der tænker jeg jo, at du, du er blevet forelsket i kampsport. Ja, lidt. Ej, vi skal jo ikke snakke du... om kampsport. Nå, nej, nej, men det var bare. Jeg ved jo, at Jeppe han træner ved så mange gange om ugen og sådan noget om... meget. Seks gange i ugen. Ja, er det er det. Skal vi låre tage den? Jeg vil godt. Skal vi tage den ind? Og Kev, skal vi ikke? <laughs> jeg, kan, jeg har altså. Hey, vi... Vi skal lige se, om du kan gå i split her på bordet. Nej, ja. <laughs> ikke på bordet, men godt kan du gøre det, <laughs> det, kan du gøre det. Nej, jeg kan ikke komme i splitter endnu, men jeg, jeg, jeg når det, jeg kommer jeg så herinde, det, så kan jeg. Du var syg i hvert fald. Du var meget tæt på. Ja, det var det. Gjorde ikke, næs? Ja, ja. mm. Jeg har lige ved at tænke, at vi også skulle have sådan en video af, hvor du forsøger at presse mig ned. <laughs> ja. Hvor <jeg> er <laughs> ja. det <laughs> Okay, det vil være fuldstændig sindssygt. Okay, Jeppe, øh, har du ikke noget sladder? Fordi vi har kun øh, en minut tilbage. Jamen, jeg føler ikke, jeg har noget sladder. Men det er jo altså sindssygt, Jeppe. Det er fjerde gang, du er henne, og du kommer aldrig med noget. Okay. Og så begynder du at snakke om Gud hver eneste gang. Kan vi ikke godt... Jamen, det er du også utroligt. Vi er i sådan en satanisk verden her. Hver gang, ja. man snakker om Gud, så får man... Ja, bie, bie, bie. Ja, ja, men det du ikke, gang, man jeg biber dig ikke. Jeg siger bare... Jeg, jeg tager jo ikke noget ud. Jeg siger bare... Vil du ikke godt komme med noget, jeg kan bruge? Altså sådan, at David kommer lige, han fjuler hele historien med Sille og alle de her ting. Kom nu med noget, som mine venner får se at høre ekstrabladet, ikke? De vil også gerne høre med. Nej. Det er da utroligt. Til der sidder derude. Find Gud. Ej. helvede? Nej, det mener jeg Er du blevet uventet med nogen fra klubben der? Har du kommenteret, eller rocker efter Hvor fandt du ham inden? Rockerne? Hvad? hvad? Ja, der, der må være et eller andet. Hvor fandt du gud hen? Hvor er fandt <laughs> oh my God. Det er en længere historie. <laughs> okay, men han, okay. han kom til mig på min grædende knæ. Godt. Jeg har ikke noget af det her pigefnæder med en sladder. Men, okay, så lad os du, men, siger jo, du, har... du siger, du er blevet gammel. Du siger, du blev blevet voksen. Yeah. Vil du fortælle mig, hvordan det har endret dit liv? Det har i hvert fald endret sådan, jeg ikke har hananeret i <laughs> fire måneder nu. Så jeg har ikke... Ja. Du, du lyver så jeg... fucking meget. Mener du det? Ja, jeg er det ser jeg? Ja, jeg har du, ikke, Er du, jeg... du celibat? Ja, men jeg, jeg har ikke set porno et halvt år, fordi jeg, jeg, jeg sidder seriøst og tænker, at det synes... Jeg, jeg ser ikke kvinder som et objekt på den måde. Jeg synes, det virker sindssygt. Så det er jeg faktisk stoppet med. Åndenér heller ikke længere. Så nu er der også... Altså, du kan jo godt under uden at se porno. Ja, men det har jeg ikke... Ikke fordi, jeg ikke har lyst Men nej, jeg åndenerer ikke mere. Jeg har faktisk ikke... Jeg har ikke fået en udløsning en hel måde endnu, så jeg er også lidt, lidt forvirret. Sådan lidt. Man, er op, man er meget op på kører, kan jeg mærke. Man har masser af energi. <laughs> <laughs> altså, det er sådan en fucking sindssyg afslutning, det her. <laughs>